kao edukativnog karakteru o kojoj smo govorili kako čovjek da na Zapadu organizira svoju porodicu. Nismo uspjeli završiti taj vers, ali šta je tu je u danasnjem toku druženja, ako Bog da obraćujemo isto jedno odgojno predavanje i jedno edukativno predavanje. Prvo predavanje odgojno, kojim ćemo govoriti o namazu. A vidjet ćete, ubijeđen sam da velik roj vas onaj, možda u početku i pomisli da nemamo potrebu za tim.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 Što se tiče prvog predavanja, braću, moja draga, živimo u vremenu kada su muslimani se dobro odaljili od svoje vjeri. Jedan od pokazatelja njihove udaljenosti od vjeri jeste i njihov odnos prema namazu. Pa imamo ljude koji ne skoro pa nikad, možda od bajrama do bajrama. I dalje za sebe tvrdili su muslimani. Imamo one koji klanjaju samo džume namaze.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 Zamislite kada Boži poslanji kaže u Redostrum Adisu, insan će imati od svoga namaza onoliko koliko je u namazu razmišljao o namazu. I čovjeku i ne klanja nikako. On je u Belaju 100%. Ali po je u težem Belaju čovjek koji se tolko već napregnu, abdesti, ustao na sabah, otišao u uđanju, palio auto, ne spava,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 Deset minuta namaz, imaš samo minutu upisano. Minut si razmišljao o namazu, to je upisano. Ostalo je upisano ono što si planiruo. Jesi planiruo opravljati auto ili šta se drugo već planiruo, to ti se i upisuje. Tu je, braću moja draga, problem zbog kojeg ja želim da govorim o namazu. Jer ja ne sumnjam uopšte 1% da nama ovoj populaciji koja je spremna možda doći iz drugog rada, treba govoriti da treba klanjati. Ne sumnjam da među nama ima neko koji ispušta namaze, ali iako ćemo i to malo potvrditi ako bovda, ali o ovoj dimenziji namaza odgojno. I onda nam se to dešava, imamo probleme u braku, imamo probleme na poslu, zato što taj namaz ne ostavlja na nas traga nikako. Inna salate tenhan il fahša Doista namaz odraća od griha. Čovjek završi s namazom i odma iziđe i odmah počne ogovarati braću i počne ogovarati daje i počne lagati i počne varati i tuđe cipere kraste i tako dalje. A sad klanjujem. Zašto? Zato što on samo tu formu, samo tijelom, ali da kažeš šta smo učili, šta si učio, da li si bio svjestan da stojiš pred gospodarom onda bi to bilo. Evo baš sinoć, preksinoć mi je jedan brat pokaziva jednog super šumahera koji kako brzo čovjek klanja, znači vala ja kažem, to je samo ismijavanje sa vjerom. Da čovjek u jednom dahu može proučiti Fatiju, to ni Rahmeta Abu Samedona i poznati Karija nije mogu. U jednom dahu prouči Fatiju i se je Allah, imen Hamdža i ja bih na velike ilhamdi odnosno da nasleđu sve u jednom dahu. Diše, čovjek ima pluća, mašal te barakelna. Znači, to je za mene smijavanje sa vjerom. Kad odeš kod svoga direktora, fino se naštimaš, namirišeš, ljubiš mu ruku, direktore, ja bi 5 minuta trebao izaći, lijepo. A kada odeš pred gospodara zemlje i nebesa, a juče smo govorili o veličini naših gospodara, onda može da nakljucaš, onda možeš, znači, ponašati se kako hoćeš. I zato kaži, braću, moja draga,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 da staneš, da sa njim razgovaraš. Bože, ko sa njim Fatihu naziva razgovor između tebe i Allah, kaže, kada je rob rekne, Elhamdulillah, Allahom odgovori. Subhanallah ilazim, gdje ona, ono, ono, što kaže, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, su tu i razgovori sa Allahom. Kaže, Elhamdulillah, Rabbilalamin, zaustavi po sunnetu na svakom ajetu, pa čekaj odgovor svoga gospodara u nas je konekcija tako dobra, nema imamo mi ikad čekati odgovorim. Znači, vraću moja draga, kada namaz ne bi imao druge odlike, osim da je to prilika da staniš zato sam slušao određene učenjake, kaže, zašto ljudi koji klanjaju noćni namaz su prepoznatljivi u društvu? Uđe čovjek na vrata koji klanja noćni namaz i svi pogledaju u njega, evo vidiš što je možda, Allah zna, naš brat Harudin ili neko sličan njemu, Da zasija čitavo, znači sjelo. Zaista sam slušao učenjake, kaže zašto? Isli kad o tome razmišljali? Kaže Allah najbolji zna da se ljudi napajaju Allahovom svjetlošću u zadnjoj trećini noći. Ovo nisu nekakve samo neke sufijske gatke, ali znači taj čovjek toliko provodi noćni namaz u vremenu kada je uzvišeni Allah se spustio na ovo nebo da znači njegovo lice poprini poseban nur, posebnu svjetlost. Stoji pred Allahom. Plači pred Allahom. Zato kažem, kada namaz ne bi imao drugu odliku, osim ove odlike, da staniš pred svoga gospoda, da se njemu požališ. Mi, nažalost, kad imamo problema, svogdje kucamo osim kod Allaha. On radi radijallahu ta'ala anu je običaj na savahučki su mu i oso a pogotovo bi se zaustavljao na ajetu inna ma esku bihi wa huzni ila Allah ja kaže svoju tugu i svoje jadi Allahu kazujim i tako im plaku. i ponavlja i plače inaš gospodara on kada nešto želi samo kaže budi i budi čovjek ne sluša jer od nas mora čovjek slušati čovjek ne sluša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 Tu da li mi znamo postupiti u određenom momentu kako treba, to je pitanje koji se vraća nama i edukaciji. Ali nema. Zato ćete vidjeti da islamski učenjaci, to znaju vraća koja su studirala, poglavlje fika, u poglavlju fika namaz je najširje poglavlje. Zato što su tam učenjaci govorili kako će klanjati bolesnik, kako se uzima tejemom, kako se uzima abdest, kako će se spajati namaz, kako će se kratiti namaz i Zato što su Ali to je problem, evo ja ne bi, pošto se snima, valjda neće moja braća gledati. Mene neki dan braća zovu iz Australije. Ja klanju Saba i tu toku Saba namaza zvrčim obitelj. Preko sto posto, ženi se djeca spržila, nešto je se desilo, ko namazu zvrati? Posle namaza opet zvrči telefon kad rahmetli braća iz Australije. Kaže se mi smo evo ošli na rošti, fino, okrećemo obitelj. Čevapiće i ostalu, 80 kilometara smo od melbourne -a. možemo mi iskrati spojiti namaz? Znači, treba iz Australije nazva da skontaš trebali spojiti namaz. Znači, najusnovnija pitanja, tako da ja moram znati kad je košo na rošti, kad je košo u goste, kad je koko otpunici i tako da. U svakom slučaju, braću moja draga, znači, zapamtite, od osobenosti namaza jeste da se nikada ne može izostaviti.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 I da ga gruha, gruha, gruha, dok ne dođe pamjeti ili dok se pokaje i umri. Ali dobro u mrgu poslaka i da, ga, da mu nos razbije, tako kažu, krv da poteče iz njega. I kaže, ili počet pamjet mutirati u glavu ili ono što ima malo istiratno iz glavi. Ali, znači, to je najliberalniji zoni. Ja kažem, u Bosni pa mi bi znači, sve zgrade morali sprazni i na nji, od njih zatvore napraviti. Sve vi išlo u zatvor. U svakom slučaju, na bitnu namaz, vraćam vam draga, takođe ukazuje da je to prvo djelo za koje će čovjek biti pita. Prvo namaz, ništa dalje. Kaže Alahu da ni prvo djelo ćete odgovarati na suđen danu za namaz. Ako namaz valja dni, će se ostala djela. Ne valja dni namaz, nema namaza, ostalo je sve džaba. Odbi bruto, odbi neto, džaba radio cijelo ljeto. Džaba se čita život radi nema namaza, ne gleda se dalje. Također, iako dijetu nije obaveza, dijete tek ostaje punoljetno, kao što znate, sa onim onaj pokazateljima punoljetstva, ali nam šerijat, vjera kaže, naredite, djeci, već od 7. godine da kladite, nek se privitavaju. Kao što smo učinje spominjali, nošenje hijjaba za djevojčice i tako dalje. Znači, što ukazuje na bitnost, Nije došlo nikđi uvjeri, naređujte djeci da poste dok su mali. Iako učinjacu rekli treba imi pridikati, ali je samo teksta Alao poslanika došo o namazu. Također, ja te i neki bitni stvari imam mnogo toga kazati, ali evo ključ smo imali onaj pogrešnu satnicu, pa ćemo danas pokušati da na vrijeme završimo. Lao poslanik kada je upitan, kaže: "Eju al Ahabu ilallah. Koje je delo najdraže Allahu? Kaže as-salatu ala waktiha namaz. On je prvo namaskog To je najdraži djelo koje čovjek može uraditi. Isto tako namaz, rekli smo, to je mogućnost da razgovaraš sa gospodarom, da mu se požališ i govorite o tome i poslije kada si na sećdžbi, tada si najbliži Allahu. U nas ljudi to je tako dole ubosni idu, traže, trakaju, mjerije, ođe koliko kuk, kuk klanjate radio, i onda idu kod onoga koji najgrže klanja, svi kod njega idu. Zato što nisu svatili srsa namaza, valah, i da ljudi svate šta je namaz, kao onaj jučer rasav kada ga je pogodio strelicom, on kaže da se nisam bojao za Asave asha, i poslanika, ja ne bi dozvolio da u suru makar umruo. Tako i mi, vallaj, da znamo slasna maza, proklinjali bi čovjeka koji brzo klanja u smislu ostavi nas još na seždi, ostavi nas još blizu naše gospodara, što nas udaljavaš od gospodara. Ali kod nas zaista je tako da ljudi gledaju koji brži hođa klanja, kod njega će klanjati radiju, jer da im manje prođe polu vremena, moraju oni uzarati onaj džennet gledajući utakmice. Također, Znači namaz od njegove odlika jeste da je to prilika da čovjek se riješi mnogih griha. U vjerodostom na disku koji je šira banj u cilju kaže, Allah poslani, čovjek kada stani klanjati, donesu se njegovi grijesi stavi se njemu na pleća. Sad se skontali, što nam neka nekad teško u namazu. E, donesu se grijesi i kaže, kada god odi na ruku i kada god odi na sežnu, oni spadaju sa njega u smislu opraštaju mu se grijesi. U drugom jirodostojnom hadisu kaže se, Allah oposlani kaže primjer ono koji klanja pet vakata namaza je primjer čovjeka koji ima rijeku pored kući i svaki dan se pet puta kupa. Znaš se kada imali čovjeka koji bi se danas pet puta kupao? On bi odjero kožu, bilo mu bi koža ko vreća za krompire. Toliko, toliko bi očist. E kaže Boži oposlani primjer insana koji klanja pet puta je primjer tog insana. Pet puta, kaže, i kaže Boži poslanik, da li neko kada bi imao rijeku i pet puta se u njoj kupao, da li bi moglo se zamisliti da on ima neke priljavštine na sebi. I tako, braću moja draga, je i sa namazom. Zadnja oporuka Boži poslanik, vi znate kada čovjek umiri, kada oporučuje. kada oporučuje najvitnije stvari, zamisli sada ti si milijardir, milionir, inša I hoćeš vasijet pisat, ja li gotovo, već počeo Melik čupat dušu. Bil ti sad počeo po Marku, po Marku kaže, znate šta, Marku odnesite tamo. Pa Marku, a ti milijonir, milijardir, valjam, gotovo, ode duša. Šta tada radiš? Najkrupnije stvari, sto hiljada dajte za džanju, sto dajte, znači nemaš vremena, ode. Tako Boži poslanik u zadnji moment me najbitnije stvari, ode duša. Šta je rekao Boži poslanik? El salate, el salate, namaz, namaz, umete moj, ja umirim. Najbitnija stvar vam u životu namaz. Također, da pridodamo na to sve činjenicu kolika je vrijednost klanjati u džematu. Pa Allaho poslanik, ali se i se ratu u sedam, kaže namaz u džematu je vrijedniji klanjati nego namaz kojedinca za 25 deređa ili 27 sodnom rivajetima. U drugom, jelodoslovnom hadisu, juče smo navodili i, i prije smo navodili kako je samo ta Islam lijep. Pa smo navijeli neki dan hadis da Allah poslani kaži onaj koji jese, koji ide, koji trči, koji se trudi da pomogne hudovici i siromahu,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 tamo neko negdje ratuje, gine i znate šta ko je biti u ratu, a neko pomaže Vudovici i pomaže Siromahu i ni dvojica na istom stepenu. Riječi Božijih poslanika, vidim da neki gledaju kroz mene tamo uzit, ali Božijih poslanik to reku. Je vezano za naš namaz, kaže Allaho poslanik, onaj ko klanja u džematu, jaciju, kao da je pola noći proveo u noćnom namazu. A još ko pridoda da je klanjao i sabah u džematu, kao da je cijelu moć proibaditi. Subhanallah. Eto, ako već ne možeš klanjati noćni namaz, ima svjetsko-evropsko prvenstvo pa moraš sve te utakmice prigledati. Makar u džemat, klanjaju u džematu, sabah i jaciju, i eto ga nagrada kod Allah, kod da se cijelu noć klanjao. Svakako, ovo ne znači i ne treba klanjati noćni namaz, to je nuru na ranur, znači svjetlost dodat na svjetlost da kaže Allahu tasani kelese salatu wa salam onaj ko kaže dođe u mesdžid hadis verdosan šila 21 izen kaže da verdosan kaže onaj ko dođe u on je Allahu zair on je došo Allahu u posjetu kaže a onaj ko dođe kod nekoga u posjetu ima pravo da bude ugostjen ideš Allahu gost kada ideš u džemat trebaš znati da ideš Allahu u gost U drugom rivaletu kaže, Allah poslanik također radi se rodostojnom, znate da ja ne citiram hadise koji nisu rodostojni, kaže kada neko dođe u dženat, Allah mu se obraduje, kao što se porodica čovjeka koji je odsutan obraduje njegovom povratom. Ste videli kada odete negdje na putovanje, pa hanuma i djeca sami kod kući, pa čovjek nakon 15, 20 dana ili mjesec dođe kući. Pa kako djeca lete, kako trče da ga zagrli, gdje si babo, ljube ga, hanuma je tu. E kaže Allah poslani, tako se Allah obraduje nekom od vas. O si čušni možeš uraditi dijelo da ti se tvoj gospodar obraduje. I na kraju, O moj neko malo duži uvod, danas smo govorili o argumentu o rijedosnim amaza, o vrijednosti džemata, oprostu griha, imamo i samo za kraj težina tog griha. Rekao sam po početku da se ljudi lako, ostaviti namaz je kao kao kihnut. Allahu poslanici kaže u rijedostnom hadisu in baina er radu wa baina eshirku wa kufri terkus salat. Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza. U drugom hadisu kaže el Ugovor između nas i nevjernika i kaže namaz. Koga ostavi, postoji nevjernik. To su riječi Božjih postanika vjerodostojne. Imaju učenjaci određeni, hajde kažemo, tumačenje ovih hadisa, ali ja sam stava da ovi hadise treba ostaviti ovako, po vanštini. Ne tumači ništa. Ugovor između nas i njih je namaz. Ko ostavi, prešuje na drugu stranu. Završena stavlja.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 skrušenost u namazu. Kaže Allah u poslaniku alih salatu o saran, zapam te jedno pravilo, skrušenost, brzina, dvije stvari koje se ne moram nikad uspojiti. Hanuma stavila tamo krompiraču, dimi se fino, miriše sva kuća, eveli ako ja se najedem, ne ješ poslija, bi Sača kaže ženo, sača na brzinu klanjati. I odio on tamo začest nakljuca, a cijelo vrijeme, Hrumpira čakom aksus da ide dim ispod njegovog nosa. I on samo konta koliko od ćemo djeca pojes prije on dođe. Ona vivi, ne zna šta je klanio, njemu cijelo vrijeme hrumpir pred predoći. Brzina, a govorit ćemo i ovom drugom momentu zauzetosti mozga, onećemo, ali brzina. Allaho, poslani, pazite ovaj hadisa. Laha mi sevišnjim. Da se čovjek najježi kada ga čuje, kaže Allaho, poslani, kaverodosunom hadisu, čovjek će klanjati 60 godina, da, ilaha ilava, poboža bo neki, 60 godina. Ali pogledajte, rezultat kaže, a kod Allaha mu ni jedan namaz nije primjeni. Ima ali, ono što je bar gledao utakmice, makar je pregledao utakmice, makar zna golove. Ovaj cijeli život klanja, a ništa mu nije primjenio. Gdje je problem, kaže, Boži posljednik, dao nam je diagnozu. Kaži Možda je kaži, u potpunju ruku, ali nije u potpunju seždu. Ili možda u potpunju seždu, nije u potpunju ruku. A mi smo svedoci, tako mi Allah, dođite u naše džamije. Ja volim da to nije tako, ja volim da govorim kao sad, da ja nekog kritikujem, to je samo stvarnost. Pogledajte kako naši ljudi klanjaju. Pogledajte teravije, pogledajte bajrame, pogledajte džume, pogledajte sunnete, pa ćete vidjeti kako ljudi klanjaju. drugo sabo hadijskoj ubari muslimu kaže boži muslimi koji brzo klanju eruća fe salli fe neke lemtu sali nisi klanju, kaži mu, fetva, nisi klanju, džaba klanjaš. Zato kažem braću, moja draga, znači brzina se ne može spojiti sa skrušenim pobavljanim namaza. Ako pogledamo, braću moja draga, u života Allahog poslavnika i uči smo na vodila hadise, vidjećemo kako iskrušeno klanja njegovi, njegovi najboljučiji jezio. Ebu Bekr, Omer, Osman. Ebu Bekr, kada su ga tijeli za halifu, Boži poslavnik bolestan. Pa kaže Božji poslaniku bolesti naredite Ebu Bekru da klanja. Kaže Iša, njegova čirka koja zna svog babu. Što mislite nam da, da, da št, kada bi naša djeca pričala onama nama kako se mi ponašamo u kući u novim dresovima koji nosimo izvan onaj koji nosimo u kući, ne izvan kući kada bi naša djeca pričala leto, Allah je dao da naša djeca znaju čubat tajnje pogledajte kako Aisha opisuje svog babu, kaže poslanik naredite Ebu Bekru da klanja Aisha kaže nemojte Boži i poslaniće da Ebu Bekru klanja on dok stane kaže odmah počeli plakat neće ljudi čuti šta uči od plakanja subhanallah lazi U drugom vjerodostojnom hadisu stoji kad da je Ebu Bekri jedne prilike je da učini hidžu. Krenu mu za Habešu. Ne može više trpiti e, pritiske i sret njega jedan mušnik i kaže mu kuda Ebu Bekri? Kaže ne mogu više. Ode, napušta meko. Kaže Mifleke, le jehruđu vola juhrađ. Ti, takav čovjek, autoritet, ugled, niti treba izići, niti treba biti izbačen. Kaže, vrati se, ja ću ti dati vime, ja ću ti dati garanciju, ne smijete niko to su Arapi poštovali. Najvećeg neprijatelja da dovede neko u meko i kaže ljudi, dok je u meki ja samo garancija, kad iziđe, vrati sa im šta hoćete. I svi poštuju. Pa je došao on re, kurejšima kod kjavi i kaže kurejšije, e, bubek je bio krenu, ja sam ga vratio, nemoj da ga koje zijeti, on je pod mojom zaštitom. Kaže on, dobro. Ali reci Ebu Bekru neko Boža svog gospodara u kući, čega niko ne vidi. Pa je Ebu Bekr izišao i počeo oklanjati svakim danom u dvorištu kuće. Pazite, ovdje je sad pointa. Kaže, pa su žene mušlika i njihova djeca dolazili oko njegove kuće i slušali kako on plaće u namazu. Pa mušljici skontali, kaže, uz ovni tog mušljika, kaže, ide Ebu Bekru i recimo, jer kaže, on je fitna našoj našoj djeci, našim ženama, kaže, sa svojim plaćem i sa svojim namazom. Ali pojenta je, pazite, plać, neprestano je Ebu Bekr poznat po plakanju namazu. On radijallahu anmu je znao čuti jedan ajet i mjesec dana se razboli. Ljudi dolaze, obilaze, ga donose linđu, keks, tamo, vamo, Ne zna niko što je bolestan. On čuo samo jedan ajet i razboli us. Mi pročitam, čitavu Hatmu ama jednog ajeta za pamćenje. Osman radi Allahu anhu kaži لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا da su naša srca čista, ne bi se mogla zasititi Allahovog govora.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 A kada bi bili svi najveći griješnici, to Allah ne znači ništa. Svako za sebe rad. Tako namaz, braću moja draga, nije potreban Allahu, potreban je nama, potreban je odgoju duši. Inna tenha namaz odvraća od duši djela i od griha. U svakom slučaju, evo da počnemo, evo da kažemo konkretno,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 Še Muslim sami bi temi u svojoj knizi čuvenoj Iktidau se rekao المستقيم kaže jednu poznatu rečenicu: El-lugatu al-arabiyatu min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajibun. Kaže arapski jezik je od vjere. Arapski jezik se nauči kao drugi jezici. Arapski jezik se uči zbog vjeri. Arapski jezik se uči zbog, zbog, zbog Kur'ana. Arapski jezik se uči zbog namaza. Arapski jezik se uči zbog znanja. Nemoguće je, zapamte većeras ovu moju izjavu danas, nemoguće je ispravno shvatiti vjeru osim kroz arabski jezik. I najveći belaji umetu su došli onda kada su strani ljudi, u smijesku stranci koji nisu arabi, ušli u islam, ne znajući arabski jezik, počeli su tumačiti vjeru shodno predrodnim ubjeđenjima i religijima u kojima su bili. Pa su nastale i Haridžije i Kaderije i mrazno razne druge sekte iz ovog pro, iz ovog ona kak se zove ugla je došao problem braću moja draga znači to što je prevazići što juči govorio o bitnosti arapskog jezika i o bitnosti čitanja prijevoda uzmite braću moja draga pracu koji smo juče spomenuli od neki vrači ovdje primjemo što počnete klanjati uzmite tu suru pročitajte je isčitajte ako imate tefsir ibn Kathira pročitajte tefsir ibn Kathira šta je reka o toj suri i onda stanite u namaz da znate šta klanjate isto tako Veliko pomagalo u, u doživljavanju namaza istono jeste spoznaja Allaha juči smo isto o tome govorili da čovjek čita ajete koji govori o Allahu o njegovoj uzvišenosti Ona <tosim> tesqutu min barqatin illa ya'lamuha ne man yadnu glista koji opadni a da Allah za njega ne zna Allah je stvoritelj zemlje i nebesa To su ajeti koji ukazuju mnogi drugi na uzvišenost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 Priprema za namaz je veoma bitna stvar. Sam izgovor Allahu Ekber. Tam smo kada razmišljali zašto se počne namaz sa Allahu Ekber, ne počne se sa Subhanallah. Allah je najveći. Sada stajem pred Allaha, On je najveći. Nema ništa prioritetnije da o razmišljamo da od Allaha jer je On najveći. Allah je veći od mojih potreba i od mojih problema. Allah je najveći. Da bi smo mi kada razmišljali kad smo rekli Allah ekbet od tim riječi. Ali da smo razmišljeni, vidjeli bismo slast u srcu koja proizilazi iz tog namaza, stojeći pred Nji, pred veličanstvenim Allahom subhanahu wa ta'ala. koji zna moje tajne, ono što je u mojim grudima. Nakon toga, brećo moja draga, Znate, predaj od CVF-a da su neki znaniki kada krinu atestiti, odmah bi pocrvenimi. Pa mu kažu, počeo bi se treći, šta je? Pa kaže, znaš za koga se ja pripremam, znaš li gdje ja trebam sada ići? Drugi način jeste, braću moja draga, da se čovjek malo plije namaza, ako mogne, ako mo, a nam oni dopusti, da se prisjeti malo smrti. Boji Božji poslanik i rodostunim preporuče kaže i da qumte fi salatike fa salli salata mud'in kada staneš klanjati namaz klanjaj namaz onog ako se oprašta opraštao dunjaluka Zamisliš so, kada bi znao da ti je to zadnji namaz a moguće da je zadnji jer mi ne znamo kada ćemo umrijeti Moguće da je zadnji namaz da se vi kažeš pazi mogu ti je sad zadnji namaz ovo ti je prilika da se upiše što više dobri djela jer vidjeli smo da se od namaza upisuje onoliko koliko smo u namazu pa kada ti neko rekao, e Habib, ovo ti sad zadnji namaz. Da li bi ti bilo na umi ovo ili ono? Daj sad da klanjam taj namaz, to mi je zadnja opcija. Jer kao što je došlo gdje u dostim predajama, da, da je Boži posljednik prolazio pored kabura i kaže, e ovaj sada kada bi moga ustati i klanjati dva rekiata, dražiji su mu ta dva rekiata nego cijeli dunjaluk. Dva rekiata su i samo draža od dunjaluka. Zato se sjeti malo, možda mi ovo zatni namaz, možda neću klanjati akšan. I zato da, da ovaj namaz kanja na najbolji i najpotpuniji način. Također, spoznaje koju smo malo prije spominjala jeste da čovjek znači zna da će od namaza biti upisano onoliko koliko je u namazu razmišljao o namazu i to je potvrđeno više vjero dostojni hadisa, da je poslanik rekao nekome će biti upisana desetina, nekome devetina, nekom nekome osmina, nekome sedmina i tako. Znači, shodno onome što čovjek bude razmišljao o namazu. Također jedna interesantna stvar zikr dinamaza. Šta znači Subhana Rabbiyal Azim? Ti zikri, braćo moja draga, u arabskom jeziku imaju veliku značin. Subhanallahu liman hamide. Rabbana ولك Subhana Rabbiyal A'la kada svoje tijelo spustiš na sećdu. Subhana Rabbiyal A'la.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 Da ne bude samo fatiha rafalno, etahijatu rafalno, sura rafalno, subhanar abijel azim samo rafal ne razmišljamo o to mi. Cilj ziklova, te ziklovi nisu samo rečenica, oni imaju značenje da odgajaju insana. Jučer smo govorili o fatihi i nadam se da ne trebamo danas ponavljati, fatiha se dnjevno sedamne iz puta oči. Vraću, moja draga, uzmite idnu kefir uzmi privod Fatihi, pa makar nauči značenje Fatihi. Razmisli što je u Fatihi. Dali si kada stao na Maliki Jamidin? Dali si kada stao na Ar-Rahmanir-Rahim? Dali si kada stao na Ihdina Sirata Mustaqim? U jednom momentu kažeš gospodaru, uputim me na pravi put, tražiš od njega pravi put. Nakon toga činiš djela koja su u koliziji sa tim. Radiš nešto što te odvodi od Allaha puta. Uraditi haram znači bježati od uputi. Tu što smo kazali pazite, uputa je najveća blagodat koju čovjek ima, tu treba čuvati. Nema prodavnice, vallahi, niti mjesta na dunjaku gdje možeš kupiti dunjaluk. Čovjek kada krene putem islama, pa se onda okrene od islama. Veoma teško, veoma teško je pričiti tom insanu. Srce se blokira. Zato čuvajte se da jezikom govorite gospodaru uputi me, a djelima kažeš gospodaru ja odlazim od tebe. Znači da razmišljamo o tim značenjima, fatihi, da je samo uputa da Allaha subhanahu wa ta'ala. Zikrovi koji se uči, primer radi, između dvije sežde, Allahumma gfirli, vrhamni, vahdini, vodžburni, vafini, vrzukni, vrfa'ni, vallahi kada bi razmišljali ovim dovama. A čovjek, čovjek bi osno osjeti između dvije sežde, ne, ne bi mogao učiniti drugi seždi da, da razmišljamo ovim zikrovima.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 najbliže jeste svome gospodaru onda kada se nasečiti. Zato kažem mnogo dovite. Velika je mogušnost da vam se ispuni vaša dola. Svi imamo neke problema. Kazujte svoje probleme gospodaru. I vidit sutra kada gospodaru kažeš problem, ti lepdiš, okrećeš iza sebe da vidiš imaš li krila, jer si kazao gospodaru svjetova. I zato kažem, to je taj namaz To je taj namaz iz kojeg je Allah u poslanju crpio snagu u 23 godine nikada nije uzeo neradni dan. Ali zašto? On je najveće crpio njegov punjač je bio uključen u tuštek dozu, u namaz. Zato je stajao da su mu noge oticale. Zato što se naslađivao u namazu. Bilale, ustani odmori nas namazom. La ilaha illallah. Odmori nas. Ali ova riječ e rihna biha. Ona se ne može prevesti na Bosansko. Ona se ne može vraći moja draga prevesti na Bosansko. odmori nas, to nije adekvatan prijevod. Možda i malo adekvat osježi nas. Mi smo se umorili od Dunjaluka da nas osježi namazom. Oni su se osježavali namazom. Valah i nama danas tako treba to osježenje. Trčimo za Dunjalukom i to je normalno. Problemi porodici problemi u društvu, problemi u matičnoj državi, sikiraš se, treba ti taj refreš, treba ti to odmaranje, treba ti to osvježenje. Da napuc, napuniš svoju bateriju, imana, svoj mobitel. Poglaši mobitel, 24 sata i gotovo. Kako mi već trpimo 15 godina, klanjamo, a bukvalno naš punjač je neispravo.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 Da na vrijeme ustani, da na vrijeme avdesti, da je na vrijeme dođi u džamiju, da na vrijeme klanja dva rekiata, da, da ne bude dotrči u nama, divo se kod je imao trening, kod imao boks i dođi u namazu, on do, do se lama, on cijelo vrijeme dači. Ha, ha, ha, ha, ha. No ne zna džem. Dođi na vrijeme, klanjaj dva rekiata, nek ta dva rekiata budu zagrijavanje. Gdje si kako futbaler kad hoće igrat lopite, ne ubaci ga odmah u utaknicu. Hajde kaži, malo se zagrije. Ta dva reka je, a ta nek šetan tuj potroši sve one džokere koji ima. Kaži, a kad ćeš osta auto? Pa, aj vošću sutra, ali ti se u na fili A, boli te zub? Ne boli me zub. I on sve što ima ti, i ti ispita i na fili. E ka dođe, kažeš, e gotovo, sad sve odgovore znaš, nije što mi što pitat. Ali vidi kad ti dođeš znako zadi han u namaz, evo onda on ko što nisi zagriju motore onda on tebe počni ej Djesi kačiš na trening pa sutra pa... i onda odjednom čuješ viče hođa eselamu ali mi sta pa ja ne znam gdje sam bio cijelo vrijeme sam ja trenirao bos. Ko je april ke vjerujem da vas dosta znate u priču ali na kos smiješna i malo poučna kaže eti pilke hođa klanju i ljudi se razližni koliko klanju dva krat ili četiri kata jedni kažu klanju je dva kažu drugi četiri sigurno ovi jedni kažu dva sigurno kaže jedan čovjek dva je sigurno. Kako? Ja, kaže, znam, fino, svaki dan kad stanem Allah etver, ja, kaže, uđem autobus i, kaže, vozim se dole do Mostara. Danas Boga mi upo, kaže, puta, dole neđe, kaže, u konjicu, hoća, kaže, sela ali, kaže, sto posto nije završeno. Upo puta, kaže, stao veli, pali još dva rekiata, ja sam tek u konjicu stigo, do kraja namaza, stigu do Mostara. On sve razgledao na mazu, od Sarajeva do Konjica, dole do Mostara. Pogledajte o čemu naši ljudi, a svi smo taj insan, samo što je on bio iskren, a mi ostali s filozofiramo, postavi sebi pitanje i vidi koliko si u namazu, pa ćeš vidjeti koliko smo prisutni. Također, braću, moja draga, vjezan, jučer smo govorili o Kuranu, ali ovi dvije teme su ispredpletene. Da čovjek ne požuruje sa kirajetom, da uči ajet po ajet, to je po veliko broju čenjaka sunet. Alhamdulillahi, robbilalemin, ajetu, niće to pokvarit namaz. Alhamdulillahi rabbil alemin. Ali daće Rivaldo, to čovjeće neću ga vidjeti. To je belaj. Božuri habibi, sedam ajta u jednom dahu. Sunet znači da se aj po ajet uči da se staje na svakom ajetu. Da se razmisli o tom. Također, Rekli smo i uči, ali vezano za današnju tematiku, udjeljšavanje glasa u namazu. Čovjek da ustane, ako ne zna mnogo Kur'ana, na pamet, da uzme Kur'an, stavi i preda se ili na neki stalak i da uči ismus hafa, nema smetnik, pogotovo kada upitavim na fila. Također, od stvari koje su onako ljepe, da čovjek klanja blizu određeni pregradi, da, da li je to zid, da li je to nešto, znači, što će mu spriječiti, odvlačenje pažnje, imamo ljude dođe, uđe u džami i odmah dok uđe tu stane i sva je džamija gore ispred njega. Ja on to tako istani jer gore kada bi stao kod zim, ne meri kada je mora gledati tu zid. On će dole da stane i da onda sve fino može razljati u namazu, ko je došao, ko je ušao, kakve su šare na čilinima, sve živo da može pregledati. Ko je gore, diže ruke u namazu, kakve su koga čarapi, kakve koga jakna, sve on to vidi. Zato je preporučeno, po nekim učinjacima čak je to i bađi,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 Zato i propisan čovjek gleda u mjesto seždi kako bi se na taj način povećao koncentraciju. Također lijepo je, lijepo je da čovjek uči različite sure da na namazima i različite zikrove. Da ne bude uvijek subhaneke, subhaneke, subhaneke. Otičite u knjigu tamo šeha Albanija pa pogledajte koliko je vjerodostojnih dova koji suči prije patije šeha Albaniji naviju kroz vjerodostojan sunnet možda oko desetak različitih dula. Mi znamo subhaneke, njega ispalimo, rakavimo, nikad u životu se nisi zaustavio, šta li to subhaneke znači? A razno razne znači predaj koji su došli da se namaz može klanjati na više načina. Sve to obraću, moja draga učenjac, preporučuju i da ne budi da uvijek samo učiš kulu, valla, elem, terkefe, kulu, valla, elem, terkefe, da učiš neke druge sure kako bi povećao svoju koncentraciju. Također lijepo je da čovjek malo uzmije knjige prvih generacija, pa da vidje kako su oni klanjali. Kada vidite Allaham i središnjih neka čovjek da to nije zabilježeno u vjerodostojenim knjigama, u vjerodostojenim predajama, pomisli da su to zaista bajke. Da su ljudi staljali u namazu kod kjabe i ptica dođe i stane i na njega i misli da je to kip. Stoji ptica ranjena. Na nama, a Bibi, najekspreksnija čela, ne može se spustiti, razumiješ, na nas. Zato što idemo gore-dole, gore-dole, ona kaže, ovo, ovo je, ne mogu se na njega spustiti. Na ove se spuštale ptice, dođe ptica, stoji na njem. Zato što je toliko dugo stajao, tako je bio skrušen, dođe ptica na njemu. Drugo, dođe, pored njega stoji star mešći, truši se dio mešćida, on klanja. Poslije predala selam, tamo se mešći trušio. On nije čude se mešći trušio. Kreće, ujede osa ili bumbar, teče mu krvni zlica, on se ne pomatni. U nas muha, ako je ispred tebe tri metra naletila, ti za njom gledaš. Kamu da dođe i na tebe. Ha, čoveče, jezikom bi je dobar. Konji dođe, ujede ga, on ne osjeta. Zašto? Zato što su bili predani. Čuli da čitati, da pokuša malo tu do dokući, da pokuša to stići. I oni su bešari, oni su insani, nisu oni bili od čelika, nisu oni bili od dijamanta, bili od krvi, od mjesa. To je duša koja se može izgraditi. I danas dan imamo slučajeva, ja evo, imam jednog profesora koji odrasta u jednoj izuzetnoj čestoj poroci, on kaže, moj babo, od 30 možda godina, kako se ja kaže, znam, svaku noć po 6-7 džuzeva kurana učina nošnom namazu, svaku noću. Nema, kaže, jacija se klanja i bava, odmah ide spavat, nemoguće da dođi neko na prelom i da on negdje ide posle jacije. Legne i spavat, spava valj ili tri sata, ustaje i po sedam osam čuzeva, svaku noć 30 godina čovjek klanja. Znači, da to ne mislite sto bajke, da je to nešto prije često godina, imamo takvi primjera i danas. Da ljudi živje sa Koranom, ljudi uče Koran. Zato kažem da čovjek uzme malo knjige,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 koja djeluje na sklušnost, to je da ljudi šuti nekada u namazu. Zapamte danas isto veliko pravilo, ne postoji vrijeme kada čovjek šuti u namazu, osim kada imam uči fatigu. I ono kada on uči, ali u nama, da li je to na etahijatu, da li je to na roku, da li je to na seždi, da li je to u namazima koji se uči u sebi, nema braćov moja draga vremena, ja gledam dosta braće, ako planja do taj brat, miče prstom na etahijatu i završi prestanje micati prstom i nauči više ništa. To nije vrijeme kada se šuti, to je to je vrijeme kada se dova uči. Allahu postani kaže: kaži, yahtar mine du'a ima sha", kada pročiš šta hijat i salavate, kaže: "Odaberi od ova šta hoćeš." To je po nekim znači vrijeme kada se dova prima kod Allaha. Dovi tada. Hoće nije već selam, a poklanjaš za nekim izjetno pobožnim, onda znači ona iako mi u doslovnim znaš ti će prouštete i ja ali ako si već stigo, tu nije vrijeme kada se šuti. Rekao si tri pod Subana Rabijelaze, ne šuti, ne. Reci deset puta, ako ne znaš nikakvu drugu dovu, koji učio Božni postanijek na ruku, deset puta kona je Subana Rabijelaze, nima šta šuti, to nije vrijeme za šut. Na sređi, rekao si tri pod Subana rabijel, šuti. ne, uči dovu. Pogotovo ako je na fila, uči dovu na bosanskom jeziku. I tako dalje. Generalno, znači šutnja je propisana samo kada imam uči fatigu, I kada imam uči kirajed svoj. Mimo toga nema vraću moja draga, šutniju. Ja dosta puta, čak imamo jednu veliku, to sam ja spominjao u poglavlju grešaka u namazu, da ljudi donesu početni tekbir i onda zatvori usta, nemiče je jezikom i tako u mislima uči. Vraću moja draga, to nije kirajed, tako da namaz ne neispravo. Minimalno što čovjek mora micati jezik. I usni. Pa makar kad drugi nečunim. Znači islamski učitelji kažu nije kiraje da čovjek uči u misli. A ja sam gledao kako hoće ljudi on da ne uponašam onaj raza, i ti vidiš on razrije I on jedno ode od jednog ode na ruku. Znači to je neistramo reču moja draga i svakako onaj čovjek treba da uči kako bi to povećalo njegovu koncentraciju. Isto tako ostvari koje će nam pomoći da svoj namaz doživimo dobro jeste Juče smo rekli jedan sunet koji je izuzetno zapostavljen, a to je da čovjek u kući ima mjesto koje se zove musadla gdje uvijek klanja tu. Tu je bila praksa as-hava su zvali poslanika i kaži dođi poslaniče u moju kuću da mi odrediš jedno mjesto gdje će biti moja musadla. I to je bilo poznato kod Selefa da su imali u svim kućama mjesto gdje je stajala znači, seđada i neka znači, druga, drugi predmet gdje su klanjali. Tu mjesto da čovjek pripremi, da tu ne bude nešto šareno, da ispred njega ne bude brusli, da ne budu koride, da ne bude harem dole kiabe i on cijelo vrijeme klanja, e, da li je sad gužda čabe, e, bi ja volio dotiš sad dole zemzama se napit. I tako cijelo vrijeme razmišlja, znači da pripremi mjesto za namaz. I braću moja draga, namaz je nešto veliko. Za namaz treba pripremiti vrijeme, treba pripremiti mjesto, treba pripremiti se duhovno. To nešto veliko. To što mi ne radimo, to je, braćo moje draga, nije dokaz i spravnost. A saj psu znam dođi, ko se ne kaže, poslaniče, dođi, pa da mi klanjaš na jednom mjestu da to bude moja mosada. Čak kroz druge rivajete, kada se govori gdje je ženi najmazredni u džamiji ili u mestidu njene kuće ili u mestidu njenog dvorišta. Znači, žena ima u oči mjesto gdje ona klanja. To je, čak učenjaci razilaze, da li tu žena može biti i itikaku, u svom mestu unutar kući. A to je ta znači takozvana musadla unutar kući. Također, znači da pripremimo mjesto, da to bude mjesto adekvatno za namaz. Na čovjek ista sebe i okolo sebe sploni nešto što ćemo privlačiti pažnju, da li slike, da li neku šarenu odjeću, kao naša vraća dole Afrikanci, pa Boži poslanik Alihi Hissera, tu sam je bio poslanik, pa je jednom ovu kao odjeću koja je imala pruge po sebi, hadi su mu ali muslimu, dok je završio namaz, kaže Aiša, aiša, nosite ovo od mene, kaže, ovi pruge po, po odjeći, kaže, one su me ometali u namazu, privlačile su moju pažnju, dekoncentrisali su mi, poslanik Alihi Hissera, kod nas dođeš u nam i ben se dešavalo koliko ću puta, ispred tebe ah u safu na leđima tekvandu. Ti cijelo vrijeme treniraš tekvandu za njega. Na leđima mu neki igrač, neki pjevač, na leđima se bodu, bodu volovi. Ti cijelo vrijeme pratiš koridu volova u namazu. Čeba, takavi ljudski mozak je, kad je poslanika Lih Selatu Veseram toga umetalo, mi smo deset puta preći. Natpisi, Coca-Cola, Pepsi, tebi cijelo vrijeme pršće u nos njegova Coca-Cola sa, sa majice, ne znam nija sve šta se ne dešava. Tako da čovjek, znači, kada odlazi u džamiju, nažalost, mi nevijedko taj bontom džamije, znači, ne poznajemo. Kada je u pitanju, pa mogu navesti mnogo primjera, e, dućemo i do toga, čovjek duđe u džamiju, ja sam, evo uskoro, hajde da reknem evo ovih dana u Bečnu, jedno mjesto u Planju,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 Također, rekli smo i dok smo malo prije spomenuli to je dosvojim puhadisma vjerodostvim Buhari Muslima da čovjek astaghfar Allah elazim kad čovjek vidi koliko je hadisa islečeno namazu, sve kako bi čovjek taj namaz što savršeno klanju Bože bosani pazite od onih obaveza ima vremena da nas upozori kaže nemojte klanjati kada je hrana prisutna hrana postane ti još znači saća ležemo saća zaći da klanjam pa da onda kad se nagruham da legnem i da se razradim Sjeć zaći skraj stani. Hoćmo to. Imamo, braćo moja draga, neko auto piši slovo V 8254. Treba da se skoni V 8254. Vjerovatno u V je da i to možemo potsvaditi. A. A, šta je, šta je, šta je, vaša slava. U svakom slučaju, znači vraćamo aj draga u prisustvo hrani. Čak su kazali islamski učenjaci, a to ne bude, da to ne bude, da to ne bude e, prevara. Pa kad god hoće, hođa uči tezan kaj ženi, ženo pravi ove. Znači čak je čovjeku ako je, ako je postavljena hrana, a zna džemat odmah će ti da ne ide u džemat, osvrljeno da je to razlog validan, da ne ide u džemat, ali da to ne bude razlog prevara. Već se je desi jednom u 15 dana, Ezan uči, žena postavila hranu, a ti gladan. Sjed, jedi i klanjaj onda sam koruće. Pogledajte koliko je Božji postanik paziju na namaz. U ovom istom hadisu kaže nemojte klanjati u prisustku hrane i nemojte klanjati imate potrebu fiziološku. Veliku ili malu, ej, veli dok sam pod avdestom začeš da klanjam pa će onda ići I onda on ode u džemat, hođa uče sam kulu, vallaj, velasr. Jes, kaže, vrat te odužio. Nije on odužio, tebe je u VC, a vi bi trebali se otići pa makar ne stigao klanjati u džematu. Znači, poslani i da kada stanješ u namaz, da te ništa ne omita. Isto tako da čovjek ne klanja u vremenu kada je pospan. Da ne klanja Prema ljudima koji razgovaraju. Ja sam na vodi pa smo se malo smijali. Pričao nam jedan brat kaže u ratu kaže moj baba postavi televiziju i kaže klanja i gleda dnevnik. Kakva je to namasa. Prima Ako bude isti onaj brat djuci teško se njem. <laughs> naoća tablice 825 u sredine pa. pa ima lik koji u mjesecu da nije neko gore u vornjem mjesecu. I to gore ona gore glavni šaljemme dole da se pitate dole. Čeka. Mora za izazov pa. na... Evo sad će viditi, sad ćemo vidjeti. Znači nije dobro da se klenja prema ljudima koji razgovaraju, koji ljude kaumetaju, a sve drugo potpada pod takav propis. Također vraćam moja draga, nerijetko nam se dešava pogotovo u namazu kada džematile klanjamo da imamo čovjeka koji klanja i ne može se obuzdati pa kuči poluglasno. I ti onda ne znaš šta se u namazu klanju, znaš sve šta je on učio. I to se rijetko dešava, se ljudi. Znači pazite braćo moja draga, makar bi u Ibade, tu Bozhih poslanike zabranio da se ljudi uznimiravaju, pa makar učiči Kur'an. I zato ko vam neko sugeriš i kaže dragi brate ometaš namazu, privatite tu sugestiju. Jer se dosta puta dešavalo Ja počnem učite ta i ja to on odjednom kaže, "Allahumma salli ala Muhammedin." Ja se moram vratiti, "Allahumma salli ala Ja se hoću pri njega, moram tu nastaviti, a bi mi su pomeliti. "Allahumma barik ala Mohamed. Ja čekodasmo to i ja tiho tim, barik." Gdje ću ja bi mi fajlove semifinale Ja upati vičim vele dali nam i on kaže, "Maliki yaumidin." Ja, ja se vratim zajemalko i ne znam gdje sam. Izgubim se. I to se dešava često. Znači pa da pam neko to sugeriši, znači primate tu sugestiju i to je zabranjeno braćo madrada da jedni drugije uznemiravamo, pa makar bilo i onaj učići Kur'an takođe, protvari koji je nam pomoći jeste da čovek odreksmogleda, kada da se ne okreći, okrećenom namazuje, je okuđeno nekada može biti zabranjeno. Podizanje pogleda u nebo je strogo zabranjeno, Bozhi postanike zaprijetio ljudima koji podižu pogled u nebo, kaže ili će prestati ili kaže će im se znači počstit njihovih pogleda. Ima mnogo toga levo da da vidimo, imali još nešto plavo korisno, pa da inshallah ovo naše druženje prevodim prevodimo kraju. To je to, braćo moja draga, molim Allah dželal šem da vas nagradi za vaše onaj strpljenje. A, ako hoćete, ja ne znam ja nisam čitao ova pitanja, ja zaista se ne osjećam kompetentnim da odgovaram na ta pitanja i tako dalje, levo ona Ne znam šta da uradimo, možda ne bi bilo loše, da malo prvo pročitamo, da cenzurišimo, da vidimo ovako duga su pitanja. Ili šta ćemo, šta ćemo, ajde reciti. Ajde ajde, ajde, ajde, lako je odgovorit, ajde, znat odgovorit. <laughs> Pitanje, da li je dozorom skraćivati obrve, ne čupati, žena pošto zbog zdravstvenih problema rastu više nego normalne. Allah najbolji zna ako se radi zaista o devijantnoj pojavi, znači islamskovi činjaci onaj su dopustili takve slišne stvari, ako se radi zaista o devijantnoj pojavi. Kaže, ovdje imamo jedno podugo pitanje, ali ali te moje pitanje je malo opširno. Kaže, Često vidim sestre da pod nikavom dođu u džamiju, a poslije te sestre vidim na ulici ili trgovni bez nikava. A kada ih upitam zašto nosi nikav u džamiji, neke kažem da im to muž traži, a neke govori da im je smeta što se braća zagledaju u njih. Ema laopis. Koji je vaš stav po ovom pitanju? Je li preći ženi da nosi nikav na ulici ili u džamiji? Jer za mene je to ismijavanje sa propisma islamom. Lijepo pitalo. Braćo moje draga, ja sam stava. Da la, oprosti, ali ja sam, znači, stava da generalno ženi je sunet nositi nikav. Ali isto tako činjenica da je ženi sunet nikab. nikav, znači, otvara vrata, ženi slobodno da žena onog momenta kada želi, kao sunne bilo koji drugi sunet, da li svaki put lanjamo podimne sunete i jakšamske sunete, da li svaki put koristimo mi svak, da li svaki put se osmijemo bratu kojeg vidimo, sve sto suneti, stotine suneta ostavljamo, tako i nikab. Nema smetnje sestra, ako smatra da se tada nelagodno osjeća kada krine u džamiju, da stavi nikab, a kada ide na ulicu, ne stavi. Iako ja lično smatram da je to nelogično. Jer smatram da bi naša braća, a ona osim neka braća koja se žele ženti, ne treba gledati tuđe udate žene, ne gledaju oni žene koji su neudate, ali ona je s ciljem žentvi. Logično je da žena kada izlazi na ulicu, ja sam dosta su me puta braća pitala to pitanje, kaže primjer, radi idem na baščaršiju sa ženom, gore velika koncentracija ljudi, žena bi stavila nikama, ali ga ne nosi inače. Je li to dobro? Svakako da je dobro. Voje da ga stavi jednom nego nikada. Jer je to sumet, nekako praktiku je taj sumet. Tako da je logično, logično je da žena kada izlazi na ulicu gdje je veća koncentracija ljudi, da je tada prioritetni da stavi nikav. Ali to ne isključuje ako se žena neugodno osjeća, Uh, ono momenta kada dolazi kod braće koji znaju propise i ako neko gleda o nju, nije to uvažena sestru ismijavanje sa vjerom jer je to sunnet, Allah najbolje zna, tako da bilo kada da ga žena stavi, inšallah ona je u hajru i ona će biti nagrađena za to što je tada uradila, tako da ona je bizna nema smetnje s tim što ja kažem, moj stav je, prvo to nije ismijavanje sa vjerom nikako, ni podrazno, Ali je logično da žena stavlja tako nikab u slučajevima kada znači ide na neka veća mjesta gdje su veće koncentracije ljudi evo na ovakvim družinima veoma rijetko braća mogu vidjeti sestru. Allah se putio napravi put kažu savjet za omladnu kako da se želi. U slučaju Kratko ćemo ja smatram da je nešto prioritetnije da govorim, a levo pošto ima tu plan omladinaca, vidi na predavanju, vjerovatno ima tamo i se stara omladinki. Smatram da je e, u današnje vrijeme kao nikada prije velika potreba da rađa stupaju u brak. Mi imamo nažalost statusni to naslijeđe od komunizma, ljudi kao da ne sate i da je na fak, kao da odlađe pa odgađaju brah pod raznom raznim nekim iskodom. Ovo ne znači, treba se u žen, i vodi ženu tamo na Dunav, raspopi šator i živi sa njom u šatoru. Treba uzbjedi neke uvjete, ali to ne trebaju biti neki uvjeti, da čovjek čeka da napravi vilu pa da kupi BMW-a novog, pa da odje triput, nahađi tek nakon toga da se ženi. Znači da čovjek obezbjedi neke normalne uvjete i da ako Bog da što prije požuri sa sklapanjem braka, Kad kažem što prije, to ne znači da prvu sestu i sve prije da je trebao ženti. Znači da požuli generalno da stupi u brak kako bi se sačuvao od loših pogleda, jer doista je brak u današnjem vremenu naroštok odlađe ošanu podari insanu, a ili suprugu i supruzi, a ili insana, zaista je brak veliki znači, veliki spas u današnjem vremenu. E imate sad tu neki savjeta kako tražiti, koga tražiti, koga odabirati, ja sam o tome držao mnoga predavanja, generalno je pravilo moje,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 Ako si već vidio sestru kod nekog brata po preporuci, otiđi nekoliko puta porazgovaraj. Nemoj dovoditi nikoga da tlanja 16 sati noćni namaz, nemoj ga dovesti, da nisi sa njim sjeo nekoliko puta. Razgovor otvara mnoge vizije, mnoge poglede, da li je osoba, da li je osoba za vas ili nekako. Znači, nemojte Božu, ja znam slučajeva kroz istolju, brat oženi sestru jednom je video ili dva put ili možda tri put i onda kad dovede mačku uvreći, kad mačka iskoči, o šejiš da sam doveo. Znači, braćom, maja draga, nemojte, možda ta sestra, ona je za drugu koji će doći, to je za njega hurija, a možda za tebe nije. Ili brat koji došao da te sestro prosi, možda on za neku drugu sestru, Ne može biti bolji, ali zato je možda za tvoju prirodu, u smislu za tvoje ponašanje, za tvoje uvjete ne odgovara. I zato nemojte puno požurivati. Rekao sam da me neko pogrešno ne Ovo ne znači ašikovanje, ovo ne znači dopisivanje, znači da čovjek treba otići na šarijetski način, sa njom se upoznati, otići kod njenog babi, sjediti sa njom u prisustvu njenog brata, pa maka trebalo da odi deset puta. I da odje 15 puta, ali da to bude konstruktivni razgovor, da ne bude cico, maco, jesi lijepi zubi, jesi narasta, jesi mala, jesi velika i to. To nije konstruktivan razgovor. Ja smatram da je dovoljno 3-4 puta da čovjek odje konstruktivno da vidi da li je to osoba za njega ili ne. Ali ako kaže Boga miše i ne mogu je pročitati, ima šifre žestoke, ne mogu je hakeri prohakovati, otiđi 10 puta dok vidi dok šifre ne popusti. Tako da znači nemojte požurivati. Ali isto tako ako vidiš sve osi pet puta i vidiš planio se isti i vidiš da znači ta osoba iz za tebe nemoje dubovlalačiti znači onaj pokušaj to privoditi kraj Ali ostaje ima još auto 2 auta smetaju znači Peugeot 407 plavi Bečke tablice 42916 i Opel Vectra Italia A je šest, četiri, Molimo p, p Molim vas, da se skone jer ima neki Arab se buni. Da, Allah, obrsta. ovdje jedno standardno pitanje, je li dozvodno ženi od 60 vrnina ići bez mahrema na hađ? Na to pitanje vam je odgovorio šest sapet u svojim petvama. Džumburu Lemi smatra da žena ne može ići na hađ bez mahrema i to je stav zvaničnih naših hanepijskog meseba. To što se kod nas praktikuje bošnečki meseb, to je nešto drugo. Kaži, selam aliku, skoro sam naišla na sliku ovakvu, pa sam ima ovakvu skica, jedan čovjek, jedna žena, dobro. Jedan čovjek, dvije žene, bolji. Jedan čovjek, tri žene, skoro najbolji. Jedan čovjek, četiri žene, perfekt. Htjela sam da pitan da li jedan čovjek mora imati četiri žene da upotvuni svoj iman, skroz. Za mene je to uvijeda jer odgajam, jer ja odgajam djecu našu budućiju, muđahide, hafize i ostalo, inša Allah, mnogo klanjati čim ti mužu sretnim, jer čovjek muslima može isto biti najsretniji s jednom ženom. Mislim da ovaj diagram, onaj, kako se zove, to je nečije satanje vjeri, nije, znači obvezati da čovjek ima četiri žene, može biti sretan sa jednom ženom, više ženstvo je vezano za potrebe, vezano je za vrijeme, prostor, znači čovjek ako ima m, mogućnost tako potrebu, znači šarijetski je da se oženi više puta, da neko vezuje potpunost imana, kao što se kod nas dosta puta prodaje magla tim nekim sestricama koje je tamo dosta vrena provodi na Facebooku, koje dođe neki jah i prodaje maglu sestro u ime Allaha ako će da potpuniš iman i ako si prava sunnika ti treba da se udaš kao druga žena ostavi gošnjake, ostavi to ona i to je samo priča za malu djecu čovjek može biti potpunog imana i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 Ja ne bi sa je duga tema o višeženstvu na našim prostorima koliko je to uspješno, koliko nije uspješno, koliko ljudi svataju šta je višesežinstvo, da li je višesežinstvo samo imati dvije žene i da se zoveš ja sam ona što imam dvije žene ili je to dva problema dodatna, ja bi svako ko želi da se oženi drugi put upitao, koliko tvoja djeca istruk, braka znaju Kur'ana, koliko im vremena posvećuješ, koliko se odgoju svojoj suprugu, koliko puta obilaziš mamu i babo i punca i punicu, jer sačem ti doće još jedna žena, imaćeš jednu on nema punca jer on ukrade tu ženu i tako nema punca, nema punci, nema rodbini nema ničega i mnogo drugih velaja ali ko hoće da se ženi da bi to više predstavo bilo prikazano u najljepšem ruhu islamskom onda ćeš imati još jednu punca još jednu punicu, još jednu rodbinu ženinu, imat ćeš još djeci imat još još jednu, još jednu za, ženu za odgajanje imat ćeš još vremena kome je posvećivati ako to se si, ja si shvatio i možeš, vallahi ja se divim i drago mi je da imamo takvi dječi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 Velik broj naših višeženstava nije ispravno svačen i nije opravda ono što se očekuje, jer ja sam ubijeđen da ljudi pristupe višeženstvu, a nisu svjesni šta je višeženstvo. Znači ja sam mu rekao, ako nisi odgojio svoju prvu ženu i svoju prvu djecu i zakazao si kod mami i kod babi i punca i punici i djeca hoće da budu ekrani zato što i babu nikad ne vidi, Mislim da je dovoljno tu insanu, zulma i da ne mora sebi još dodatni zulom praviti da dovede još jednu ženu i da ima još komi zulmađenu. Ali opet ponavljam da mi neko ne izreže ovo iz konteksta. Višeženstvo je dozvoljeno, onaj ko ima uvjete, onaj ko ima potrebe. Nažalost, cijeli broj ljudi ulazi u višeženstvo, ja da ga upitam fikske propise koji proizilazi iz višeženstva, nikad on to nijemo gdje pročitati, jer mi na bosanskom jeziku nemamo ništa napisano o uvjetima više ženstva, ovako koje meni poznato. Tako da onaj, čovjek koji ima potrebu, ima uvjete, nijema nikakve smetnje, znači, da se oženi, a veziva za imana, to za potpuno stimana, to nema nikakve veze. Je li nositi hlače široke sa tunikom, je li uopšte dozvodno, je li uopšte dozvodno? Koji su propise nošenja za žene? E, mislim da je ovo pitanje opširno, ali generalno gledano, hlače, Allah najbolje zna žena ako bi lače nosila u kući, pogotovo ona je se zove, ako cilja time uh, uljepšavanje svoj mužu, inšala bizna ne bi trebala da bude problem. Što se tiči iznošenja napolje, kao što je rekao naš Safed Kuzović, može nositi napolje svakako, samo ako preko toga bude jedan veliki džilbal koji ne vidi se ispod njega lače. Ona je, ako nema lača, onda žena ne smije da izlasi u lačama, pa makar preko njih bila velika tunika, ali ako već,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 kažu da nije uvijek da žena, da bi njen hijab bio validan da mora nositi džimbab. Ja smatram da je najbolje da žena nosi džimbab. Ali isto tako sestra koja je negdje radi, zapošljena, e, djecu, možda se u autu u lagodni osjeća kada nije u džimbabu, da žena nosi jednu veliku, široku tuniku i da dole nosi, nosi jednu dobru, široku suknju i gore nosi mahramu, propisnu ovu čenu, ja smatram da je taj hijab potpun i da nema ima nikakve smetnje narošte, na zapadu, gdje su muslimani nelijetko, znači izdobani razno raznim nekim pritiscima iako ako će tu umanjiti pritisak, znači, onaj, ali svakako, ako nima potrebe, ipak jedan veliki džihbab koji će, znači, zaštiti ženu od svih ugljeda je kvalitetniji i Kaže, dok e, nisam bila u islamu, e, sam bila otkrivena i s tim zaradila svoju penziju, jeli li tu halal pare ili ne, Halal pare ne vezuju se nikako za pokrivanje ili otkrivanje ako je insan halal zaradio penziju ne vezuje se znači uopšte zato da li je period u kojem je žena zarađiva pinziju bila pokrivena ili ne. Ima li žena pravo rastati se od muža ako je udaražena? Žena se nima pravo rastati od muža nikad, ali ima pravo tražiti razvod brojaka od muža. Udaranje ženi je validan razlog, znači da žena sjedni s mužem da razgovara i da mu kaže, znači, udaranje koje nije, znači, braću majdraga, ovi termini su ovdje, znači, nedefinisani, ja znam šta u većim slučajima znači ovdje udaranje, to znači da žena bude greća za boksanje i da znači svaki dan broji šlive po glavi, normalna stvar, kada to u šarijetu u tom slučaju ne dozvolio da žena ima pravo razlog braka, to se smatrala, znači, onaj manjkavost pri islamu, islam nema manjkavosti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 Ne sad samo uvijezano za va neka da nešajna ugosni. Često se dešava žena kaže, ja sam ošla odbogu, že ja sam razvedena. Nisti razvedena. Tebe ili će muž razvesti, ako imaš valinan razlog, ili to mora neko drugi preuzijeti. Ali žena sebe ne može nikako razvesti. To to znači zapamtite, ko što nema opcije da čovjek može ostaviti namaz, nema opcije da se žena može razvesti. Niti žena može ženu udati. To nema opcije, to, to zapamtite. Znači u šelijatu žena ne može biti staratelj, nikad. Niti se može razvesti, ali vjera je potpuna, to ne znači sjedi i sto godina nek, nek te gruha, znači samo šuti, to nije. Znači postoji na i postoji ispravni validni način kako žena da se razvede od muža, ali udalan je ženi, znači onaj kako se zove, kako je to prisutno našim podnevnjima, je validan razlog da žena kaže mužu ili ćeš nastaviti tako ili ćeš idati razlog braka. Šta je sa ono braćom što tjeraju djecu iz džamije sa pitanjem kao što se došao tim braćama i tako dalje sa takvim nebitnim stavima, s na djeca iz džamije, neki idu sada po kafićima. Juče smo govorili na toj temi, braću moja draga, naročito u današnje vrijeme djeci treba to versati mnogo toga. Hvala svevišnjima, lauda, ta djeca hoće idući kod nas u džamiju, da ne imaju straha od džamije, da voli džamiju i djeca su uvijek bila djeca, normalno. E, isto tako to ne znači, hajmo mi klanjati i pušćemo djecu da radi šta oči, jer smatram da dosta puta stari zakažu. Ako imamo djecu u džami, raspoređimo i u satvovima između muškaraca, nećemo i dozvolju da se smiju i tako dalje, ali istiravati samo zato što je djeca nekim mačama, to je za mene znači više nego smiješna stvar. Šeo Semin je navodio dosta puta u svojim knjigama, Kako je to na njega ostavilo velikog traga što ga jedni prilike čovjek, on je došao kao malo djete, seo u prvi sap i došao neki stari djedo, istirao ga iz prvog sapa kao mala djeca, ne mogu u prvi sat. ju ne dosta puta poslije kroz govori govorio, čutim pitanje, uvijek govorio kada malo djete koji svjesno zna klanjati ispravno namaz, znači šest, sedam, osam godina i zauzme prvi sat nema ga pravo niko pomjeriti. On je najpreći da tu kaže ostani. Koliko je, on je to čitav život spominio i nama su njegovi učenici spominjali, kaže koliko je to njega pogodilo u životu što je taj neki stari lidu njega jer on je znači bio malena, veliki znači ljubitelj džamije, islama, došao prvi saf i kaže istirao ga iz prvog safa i kaže umro je to nije nikad zaboravio. Pogledajte, možeš napraviti nešto što će, što će biti razlogom da taj insan ode u kafanu i da čitav život se više ne vrati u džamiju, a uradio si to na džeru, uradio si za to, braću moja draga, pričati, ovjeri, davati fetva, to je fetva koja je praktičnog primjera. Ne znaš šut, ako nisi u džamiji Efendija i neko zadužen za reč šut, može ako vidiš nešto na nekom i možeš kazati nekom redaru, nekome koji zaduži kaže, ja mislim da ovo nije dobro da vi to riješte. Ali da svako rješava i da svako bude šef i da svako tumači vjeru, znači možemo napraviti veliki problem. Evo imali smo neku noć gore u jednom džematu pitanje gdje čovjek kaže mog nekog rođaka bili smo u džami pa smo slušali neki vaz, taj moj rođak je prežao 45 godina. Kaže pa je od tog nekog otaje na predavanju s porinom. kaže ko se do 45 pokaje, pokaju se. Ko se ne pokaje, kaže ne vrijedi mu. I kaže, taj moj rođak je, kaže, rekao, nikad više u džamiju, neću doći, kaže, da enoga i danas, da, nikad nije u džamiju. S jednom rečenicom, s jednim stavom, koji nijema nikakvog utemeljenja u vjeri, možda si otvorio tom čovjeku put kad džaheluje. Zato, djeca, pogledajte, su ned Božih postanika. U je govorila u djeci. To sad ne zna čemo napraviti od džamija, obdaništa, donesite bebice, ali djete koji 5-6 godina, koji kada mu kažeš sjedi ili stani usap, lijepo se ponaša i razumi, nima smetanje sa takva djeca dovedu u džamiju, ali dovez djete e, dojenče, djete od godinu koji e, kada plaće, ti mu kaj šuti, ono ne zna, ometa, drugi ometa, namaz, ometa predavanje, takvu djecu ne treba dogoditi. Ali djecu su nekožih poslanika i prepuna disa koji potvrđuju da su osabi dovolili svoje djece u I to što djete napravi grešku, svi smo puni grešaka. Tako da ne smi se, braći moja draga, tako ponašati onaj, prema djeca. Da li je čovjeku dozvoljeno da spominje svoju biljušu ženu i da priča kako je bila zgodna i ostalina neke stvari svojoj sadašnjoj ženi, ako zna da joj to smeta i da li mu je dozvoljeno držati u telefonu broju od te biljuši ženi. To su klasični onaj problemi naši što smo mi ljudi koji onaj, krenimo putem pislama, ali imamo dosta stvari u, u, u mobitelu koje trebamo izbrisati onaj, prije nešto krenuti putem. Dosta puta polupamo lončiće, braćo moja draga, i tako da. onaj. Dali bi taj čovjek bio zadovoljan da neko njegovoj čirci sutra, kada je o ženi, spominje kako je imao drugu ženu i kako je bila zgodna i tako. Da li bi on bio zadovoljan da njegov zet, još i njegovu ima još brojeva drugih i sestara. Čovjek kada razvede ženu, ta žena postaje njemu haram u svakom pogledu kao što mu je svaka druga, to što mu je jednog dana bila halal. Nakon što je razvede, ona njemu postaje haram u svakom pogledu. Ako smiješ imati brojeve telefona drugih se i sestara, smiješ ih njen. Ako ne smiješ drugih, ne smiješ i njen. To što ti je, čak njen, ne smiješ imati više nego drugi. Je te šeitan kod ove koja je nekada bila tvoja žena deset puta može prije prevariti nego kod koji unika nisi upoznao. To su smiješne stvari imati broj telefona, iako to nije ovo prvi put da nas sestre pitaju ovakva slišna pitanja. Braća se osvedu, ne može se on pomiriti da je ta prva žena, nije više njegova žena pa ide tamo, pa je zijeti, i zove, i kontaktira, i ako su ostala djeca kod nje, ide, i razno razlih nam problema dolazi kroz konsultovanje, kroz pitanja, u tom pogledu. Zapamti, to što je nekad bila tvoja žena, bila je, onog momenta kada se razdao, postajiti haram kao svaka druga žena i završiti. Čak ako bi se moglo reći i može se slobodno reći, On ti u datom momentu može biti sada više izabran nego drugi zašto? Zato što su ti tu vrata malo više otvorena. Zato kao im rečem moja draga, mislim da u vakoj stvari ne treba komentarisati. Žensere <tose> kuće za poslom nam kuću završili, ne, imam, ne imamo duga, imamo dovoljno da možemo ja i žena fino živjeti te tamo a djeca odrasla su i živje, živjela u Austriji, ali žena sada neće da ide nazad sa mnom. I kaže, ostat će sa djecom, a ja sam ako hoću mogu ići. A ba ješ ekstra, Habibi, žena ti je šef i to je tu, nije šta ti šeš. Filo ti kaže, hoćeš ići idi, Habibi, hoćeš ostati ovdje, kod mene ostane. Zato što mi, tu našu dobrotu nekad žene znaju zlopotrebiti. Dragi moj, brate, ti imaš razlog draka u svakom pogledu. Ja neću sada on se mješa mudio u vašu državu i vaši stanje, znači naše sestre nekad svataju da mora muž zivjeti sa sestrom. Čovjek ima pravo da razvede ženu, ako mu ne moe neko svati pogrešno ja, ja znam kako ljudi kako ljudi pogrešno svataju pitanja, ali u osnovi čovjek ima pravo da razvede ženu kada hoće. Naravno što kada ima velik problem, ja ženu hoću da idem tu, ti je vidio ko razligu. Možda mu je još rekla na nekoj Sarajevskoj, onaj dole šibicarskoj fori, razligu, idi ba, voz. Ali kako, treba isto ovdje pitanje vratiti na kompromis. Ja vidim da ovdje kompromis da bude po ženinu. To je kompromis. Znači, treba razgova, treba se pokušati dogovoriti, ali isto tako znači, onaj žena treba da uvaži onaj, kak se zove, muže muže u želju ja lično smatram da tu treba malo dogovora treba da to da se nađe neki kompromis da se ljudi dogovore ali žena koja nije oslobila mužu može se desiti jedna opcija u šerijetu da žena se uda i kaže mužu ja se udajem za tebe pod uvjetom da me nećeš iz mog grada nikad voditi da me nećeš voditi iz babinih kući ako ćeš negdje u inostranstvo ja ostajem ovdi tada je muž obavezan ispuniti taj uvjet A ako je to klasični standardni brak u kojim nema nikakvih uvjeta, žena treba da bude sa svojim nožima. Kaže, ja i žena smo prestali pušiti 95. Tako naša djeca nikada nisu zapadila sa cigarom, ali sada si 19 pušite hoće i u kući pa žena pusti kad mene nima, standardno, a kada, mu, a kada sam tu samo se svađam oko toga, izbacio bih, ovo je najradije. To su, braće moja dvaga, samo naše stvarnosti, ovo je sve naša stvarnost. Ja sam neki dan čuo za jednu priču jednog finog insana, čerka mu ide u školu, I babo ne zna, ali kaže, mama, znaš, nešto govorim u opisu čovjeka kako ne bi shvatili ko je dole iz Bosne. Ugledan insan, fina, ili insani i hanuma je pokrivena i nosi nikad bi sve. Čeljka ide u neku školu, ona će upisati hor, ali ne babo, kaže, ne zna, ali mama zna. Čekaj, grada moja mama, šta je tebi cilj, kako mama može dozvoti svome sinu da puši u kući? Kad nima babi, je, je li to on pije vodu, je ta cigara njemu halal, je to nešto on radi što je dozvoljeno? Znači ta mama treba da zna da to djete ubija sebe, ubija i metak, da radi haram, i mama mu amina na njegov haram. Ali sine, kad nima babi, ti taj haram naš u kajsli. Gdje je mama, gdje je odgajateljica? Gdje je hadis Božije poslanika, svi ćete pitanje, piti pitanje u svome podaništu, pa će žena piti pitanja za svoju djecu. I smo učinje citirali hadis gdje Božije poslanike kaže ko je god Allah povjeri neko podaništo pa on to pronevjeri, zabranjem mu džene, hadis su Buhari. Ne mogu da svatim to, znači samo nam je islam kad je bavo, tu njena babe islam i istekom roku upotrebi. Tako da jučer smo spominjali, znači čovjek musliman svoju kuću treba da uredi na način kući mslimanskoj, ne treba nekome pada na da Duhan. Sad imamo drugu metodu, znači izbacit neizbacit neke stvar to znači znači predaleko čovjek treba da da zvon znanja ljudima koji dolazi kod njega da je to kuća u kojoj se u kojoj svi konsumira duhan, duhan znači ubija zdravlje. Zašto na kutnjama cigara sada obavezno svi gdje piše duhan ubija? Jer vi mislite da je to reklama za firme? Duhan ubija. Ima neka firma da voli staviti na svoj artikl da, da to ubija? Mora ju staviti zato što je to toliko štetno. Dobra ću, moja draga, ubija zdravlje. Troši ih mjetak. Na kraju kreva tu je moja privatna kuća i ja umio i halal stvar mogu zabraniti. Halal stvar. Da dođe neko i hoće da pije vode, ja vam kažem, izvini, u mene se ta voda ne može piti. Hoćeš privat, hoćeš, nećeš izaz miskući. Kamo li nešto što je haram? Tako da, onaj, mislim da je to jasno. Imam svina 16 godina, povuću mi skučicu. Pitanje viza, to pritajte še je safeta, ja nisam skučen za vizu. je si neće da mi se ženi i ta izabrana već sada u toku zaruke uslovljava da neće da živi sa nama odsa i majkom iako nam je stan prostran i komotan ali ona uslovljava da neće da ima priku oko nas pod staro što se tačno je gdje žena ima pravo ne da uslovi u osnovi je obaveza da muž kada čovek kad se ženi da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 Otac i majka ne trebi da se ljute zbog toga, Allah naj bolje zna, možda je u tome i hajr. Znači, tako da njeno pravo je validno da traži da živi zasebno. E, Njoj. Hajde kažemo sad ta obaveza, znači onaj pomaganje, nema ina pomaganja nije obaveza, ali ima nešto što se u šerijatu zove, znači nešto što što ne doliči da se ostavi. Znači taj tvoj muž i budući ženi Znači, on ima svoje roditelje i svakako izmetim roditeljima će sigurno kod njega, ajde kažemo, onaj, izazvati lijepe. Znači, osjećaj tako da žena, onaj, kak se zove, svakako nije loše da pomoge svome mužu u e, pažnji njegovih roditelja, ali znači da stanuje tu lijevoj obaveza i čak što više ima potpuno pravo da iziskuju od svog muža da stanuju zajedno. Ali ako odustane od tu prava i kaže ja odustajem, živim sa, sa svojima, ja lično, ja lično svim braćim Dač, znači, nevezano za upitanje, sva ja svi brać koji se ženje, kažem ko ima uvjete, poštuj babu i mamu svaki dan i vid. Ali ako imaš uvjete, u osobnoj kući živi ti i tvoja supruga, ako možeš naču isto izgradi na pose ali posebna vrata i poseban stan. Jer vjerujte, brać moja draga, mnogi, mnogi, mnogi, mnogi problemi nastaju u porodicama gdje se živi u zajednici, naročito ako mlada i muž Znači su mlađi i u smislu malo više prate islam i šta ja znam neke stvari, dolazi tu do mnogih problema, tako da smatram, onaj, ja sam lično savjetoval mnogu, mnogu vraću kada se žele ženti, ako mogu to obezbijeti sebi, da će se spasiti mnogih problema, naročito ako su roteni ono pod navodnim znacima džalnikov i praktikov i vjeru, tada je to skoro biti obavezini. Kažu imam nijeti ženti sestru kada završava studije pa da ona može da mi uslovi brak pod uslovom da nakon studije ja moram pustiti zaposli i da ona, da ona tako ima lični dohodak. To je validan uvjet ako pristane šlanika ispod Znači žena koja ne uvjetuje ništa. Čovjek ima pravo da joj kaže ti si moja žena, ja hoću da budiš domačica i hoću da, da nam odgajaš decu ima pravo. Ali ako mu ona prije braka uvjetu i kaže ja hoću da završim studije da im pustiš da radim i on kaže može, onda treba da je stuni taj uvjeti. Da li u Harimu, toku namaza, dozvom gledati u keavu, dozvom gledati u keavu. Allah se nadam se da je onaj rizu namaza, evo, hodiska će nam kazati šta nas čeka da li? Šejih, džezaki, laha ilu na ovome svemu. Prije nekušto odajemo sa vam pa napomena, ja vas molio da ne ostavljate solokove, imiti da ih pijete ovdje, da se ne bi na tepih, jer direktor košto sam ja vam naporan, ovaj, malo i on težak što se tiče toga. Sviđite što sam liješan, braću moja draga, Ovo je veliki nijemet i velika vlagodas nam ljudi ustupili ove prostorije.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 zatvoriti vrata za neko sljedeći dolazak naših 60 safeta nekog drugog da možemo znači opet sutra ljudima s obrazom doći i reći mi ponovo ođi da dođimo i da nam ponovo daju zato što smo njeko se pokazali sad možemo jednom napraviti belaj i možemo klime sve zatvoriti mnogo puta vrata tako da što stvari računamo pogotovo ona na zapadu toliko treba da bude jasne, jasno što ne možemo bacati papiriće po putu ovdje je pravilo ponašanja ne treba nositi sokove mi bogami saudiškarabi znamo biti u određenim džamijama sedimo od sabah do podne čitamo buhariju Ne smije niko unijeti, a kod njih je to nemoguće izvesti, ali niko ne unese. Kad mi tamođe nema nikakvog merida, moramo ispoštati ovdje tu deset puta lepši. Vateljeg radiju. Inšana posi namaza odmah ovdje da bi što više se okroistošenja. Buzak moh.